Horien hartetik, atxe ditugu, urepeletik, Mari Antoanetetxe barren eta saratik, Jan Aniotz behare, egunon bihek? Egunon. No. Egunon. Beraz, ogoita ama bost bat oino, beren ikus emaitekoa dute adute, rentxaren eintzinean, eh, agertu ziztela, eta mila behatziun talatronita batean, miterranek itzemantzuan Euskal Departamentoa eta hitza jantzuela saratu duzue, lehenik zergatik behar hori senitu duzue, ez tabaida ortaan sartzeko, Jan Aniotz behare. Bon, behar da, orta horroitu... Orgoit, uh... Eskual Departamentnduan alde gu agertu ginen Mitternek eganik edo ez eganik. hoi ongi atsematengin nuen eskualegiaintzat, hegatean eginuen orduan prefeeta guet saltal bakarrik, ez dugu biharnesekin eta ikusi nahi gure geroa, e, guren hortasuna nagiruna txiki eta hortako ikusten ginuen baliatzen alginela departamentuaz. Baina hori legez, legez ez zuen zuten eman tenal. E, Behartzen hortako antolatu konstitzioa e, eta hori bakio gai ikusi du ez dela erres arren egitea. Eta hortako prefetak prefektak atzemandu molde bat e, legekoa Konstitutionak ematen alduena, legez e eh, eskuale eg guzi e el elkargo bat bat egitia. Er, er, Marian Antoneta itxebaena latan hogeita batetian nazu ere aldezinen departmendu genehaugeiteko ordian. Bon diferentzie egen dut behar bada hainoz berekin. Egia ejan nintzen ega zatifus, Eh, departamendu batean sachzea eh, gure eskualdea edo gure eh, ego eskualegia. Enetako, bon, bestia nintzen bezala, nahiz ez nizan militantei agertu anitz eh, gauz arrozoinengatik gatik buruz, eh, ene urratxetan, eh, ene eitatetan iduritzen zait, atxik idutala edo atxik arazi ere, ene politikoki ez naiz, behine kartatua izan. Sobera estekatia bainiz, hene libertateari, e, huai ere gauza bera da. Zer kambiatu da beraz? Bon, eh, demora haktan, ez zaiti duri, xatifamendu ekarriko zila, plazerreinik menturaz eh, bakotxari, edo zomait eh, alder dieri, eh, ez zaiti duru demora haktan zen, kataska edo... Eh, elgarren arteko eh, ezin uh, ditua eh, geldituko zela, ez zizaitan iduritzen, etzen aski edo sobera zen, ez dakit nola ezan, Etze, etzen uh, mementu hartan eh, ene iduriko eh, behar zen eh, E, behar zen gauza, bon, ez da gauzatu, eta e, urteak gir, urteak joan, orai, orai dabementua, zinez, e, alainan aldeguzietarik bakearen e, bilaga ailtza, endibidualki, politikoki, e, doaz dakit nola erran bainan, Badakigu ez madu, atera ateratze bat e, eskual problemari emaiten, e, ez girela guanburian kontraari girela eskualdunak. Behas, lehenik bakiaren gatik. Bakia alderdi e, guziek edo gehienek e, izan dezagun edo eein dezagun gure artean. Lehenbiziko arrozuina jori da. Gero eskualerriaren honetan bistan da. Eh, bere osotasunian. Eh, orai dela mementua gauza hori, eh, gauzatzeko edo prefetak eh, proposatu duen eh, manera hori eh, ezin, ezin egoki eh, hobiki egokia de, dela horregatik. Hauzapez, hoiak eh, bilduziste, Jan Anioz B. Ere, beraz, eh, nolaz bilduziste hor irutan horita xeiak hor bat egiteko, horren alde? <laughs> bai, eh, bat egiteko, baina... Gehiengoa baginuen jadanik leheno, orginelarik, gehiengoa bildu ginuen departamentuaren alde. Eta azkenian bautuzte, eh, txebaren, Andre, antia, azkenian, Azkenian, <laughs> guen alde, <laughs> zela, baut uste, ah. bautu lako. Hoa iduriluke. Ba, ba. Bai, eh? ba, ba. bai. Ba, perso personalki uh, erran izan dauzet, behin Bain, baino gehiagutan. Ah. Baina nola errepresentatzen bai ginuen edo demoraetan batek bere herria baino gehiagut, edo bere familia, edo behar zen ikusi, posizione hartuz ea ahantail zen, Ala, berzalde, behar zenez, igurikatu berze soluzione bat, orai, orai guan, iduritzen zait, geroari buruz, hunek baduela, izaiten duela podore, eta indar, oraiko gabeko eskualde horren bahnean, lehenik, eta gero, zendako ez da Frantzia bilakatuko... <laughs> Eskoalde, eskoalde, holako eskoaldekin uh, behar bada eurua pain izan aniz, beti da bon, eta nik hori, hori buruz, biztaten dena, guk eztu ikusiko behar bada, mebo, emaitena aldun pausua edo urratsa behar duguen, eta uste, egin dugun, E, eskualde horretan, ba. Marri Antone tetxe baren, eh? uh, baxen afaguan adibidez, barte limiagera amikustar haute txia mintzatu zauko asteuntan, berak zion, iri elkargo bakar batekin egitagetaik urrunduko zirela barnekaldearen kaltetan, ure peretik ez duzu ikus berdinazuk zergatik. zuk, zer Bo, beti um, ene pentsatzeko manera izan da, sudurra, baino urrundxago, behar bai dela ikusi geroa, Zudur, edo gure behilek guai ikusten du una, baino gehiago E, ba, emaiten du e, eungu zietako bizia eso jakzen jadanik urrungira <laughs> baigorritik donienetik, urrungira denetain, gure etako... Gure peletik urruntxau uh, edo urbiltxau, horrek ez du, jauza erra nahi, baina uh, elgarrekin jakiten balima dugu plantan muntatzen den edo uh, prestatzen den uh, uh, eskualdia uh, kudeatzen balima da behar den bezala denen honetan, baut uste egure batuz, elgarretaratuz, uh, eta untsa uh, errepartituz edo banatuz. Ahantzigabe, bizten kostaldeak. <laughs> Ora, jaktiogusatia da, gure gure eh, gazteguzien eh, harat buruz biltzen lan postuak handire lakotz, E, jende nombreari ehunnotana aizendu dugu azkei populazioa haen arabera behar direla aintindindiek ere. Bon, jori dena behaue kanbiatu eskuallerria izena kar, karri behar badu gure e, gure eskualdea gerrenahi egoaldeak. E, behar da jakin eumatez, egoismo hori e, arrastatzen eta zatikatzen partikulazki e, barnek buruz eta hononik erran ezake azpimarratuz mendialdeari buruz. Akba edo eskual kostaturi irugunean, Jean-Anioz bere, bai ona alde, aldiz miarritze bokale angeluko errikoetxeak kontra, bidartekoak estu bozkatu, baina badakigu hau kontra agertu dela, Ez yes, diosu horiek diote ala populakuntzaren alabera inberdela. Ez egik kopuruaren alabera. Aderantziz, ba, Beluga bat alren kaldean eta horiek ere baute beste beldur motat. Ak ba hortan kontradienoik uh, baituzte errosoin batzu. Behen aldeko errosoinak. Erren E Erren ahidu, ah, ez tutela... Ez tutela ikusten itchasoa izanez mendiare behartutela turismoarengatik ere zer da Zerda kostaldia e, eskolegiagabe zer da barniko aldia e, zer da eskola e, kosta kosta barniko aldia gabe e, e, orlitake agunt maingu badakite ederki eta hortako egaten dute alde direla baina goi aitu dut ohoi utez 30 utez departamentua girrelaik bai bai departamentu ongilitake, ke baina nahan erraten zuenak, hoi ez ez pentsatzen zuen. Baina etzen atrebitzen kontra zela erratea. Eta guai gauza berbera ikusten dugu. Ni agizko, iketa bukaleiko, iketa, eh. errandute eski ongi, ba, bai eh, behaginukela, ongi litakela instituzionera tezkoa lerri guzi aintzat, bai, bai, ongi, bainan, bainan ze. Elduen primaderan bozkatu beharko dute, hor, abisua da, eh, ikus moldea bakarik, uste duzuz, itzultzen aldirela, erri eh, horiek, alde, Azaiteko ikusiko dutelarik oindertze gehiago geingoa ba, uh, bildu dugula bakizu geingoa geingoa kontra geingoa in ikusiko ute azkene konventuan estela oikien oikien a, oikien interesa eh oikien interesa geingoa geingoak berdu zernagizaz idazi urepele eta xarae eh, mugako erriak dira zerbait ekartzen aldia egual eta zuen kasuan aforroari kilako argimanetan doi bat aipatuzu mari antonet itxebarren Uh, mugaz Gainiko Arreman horietan zerbait ekertzen aldia hiri uh, elkargo bakar horrek? Bueno, ez gira uh, jiri elkargo horren uh, beha edo guaitean egon, oa jartean ere, urrepelek eta baigorriko uh, baleak, partikolazki, zozi herri ditu duelarik E, Nafarroarekin nafarruarekin harremana gisaiteko eh bueno luze zonba, bat urtez ez dugun elgarrekin e, europako e, laguntza horik munkitzeko e, manera izan ginuenen eta hori baino gehiago urrepelek e, kintua e, bere herri parteat e, izan duen mementotik mila zortzion eta berroita hamaseitik goiti, e, obliatuzki nahi eta ez baginituen obliatzen ezko harremanak, bistandena. Baina, uh, uh, geruan, txutik uh, eman ginien eta uh, elkarte uh, handi bat, zointan uh, mugaz bi aldetarik uh, uh, kuruzatzen ginen uh, uh, autetxiek, et, uh, egin baitu, baitu, baitu nuen proiektu uh, frango eta gehiago egiteko uh, egin egin nuen denboran, bon, eni tokatu zait <laughs> Hena lekia, hena funksionia ustea gure pelen ez nindultelako zonbaitek azteko nahi. Balean behar bada izan balitz boska zehamentoraz ez nintzankampo izan, mena gerostik Errori izan da, baina berriz, eh, laster har, hasdaike berriz lanian nafarroarekin ez da dudarik, hek ez dute besterik nahi. Hori badaki, gainoz eh, ja, anioz berreke, nime zainuntza. Oita, barri. Azken, azken pundia gure kostaldeko autetxier buruz, Ora jaetio jende kopurua konda izan baita eh, herriko edo europako laguntzen eh, eh, eskuratzeko mendialdia gerritena aldu 1 bat kilometra kare edo uhean eh, eremu edo eh, eh, Kampo ere mu kudeatzen duen, hekere sakzena aldira, kondutan konpahazione eh, DGF edo, edo DGF edo gaineateko zeretan, bol da horik eh, sainatzena aldiren, aldiren gauzak dira, eh, erraiteko guk ere gure gisako indarra bat dugula, eh, urririk baliatzen dutena, eh, edo kasik, eh, kostaldeak, Mendi hori buruz. Ba, ja, ah, ni gerramearra gerrana tut. Ba, salude. Ba, A dosga, eh. A eh, runta dosga biak. Hoy, behar dena da, begitze egandut ja danik, eh. eh Eskologia maingultake, esbal esbal esbalimada, esbali biltzen elkargo eh, el cargo batean biltzen batira bat dira amar baino elkargo eh, amar baino gehiago uh -huh. Einan, ze erenaidu ze erenaidu ze, ze, ze indar dute elkargoik eh, akitaniako bordeleko zoko hortan fitxik eh, nahi balin badu i, nahi balin badu at, a, a, akitaniako lujaldian indar bat izan eta ahundiago izanen da eta indar bat izan eta ahundiago izanen da bainan nahi eh, eh, ne laumate geran hauen bezala limuzen badu guai limuzen eh <laughs> Zapuatu, se, se, se taco es Bilbao. Bai, <risa> ara, bon, no. hoy, hoy, aparte, eh, aparte. Vai, ara, eh, da O, o, el, el, es, eskoleria elkarko bat bakarik indar bat iru provinziak indar bat badu, indarbat bat akitaneko lujaldian hula amak puskainez ze indar indi, gure indar pizkarrak galtzen dituku kostako <risa> ja, kostakoei kostako aldei gustatzen zaiote behar bat pizkatori baina ikusten dute bai lehenik ikusi du txek eh? guaiko hau zapesak ikusi du eta aitortu, biztan da aitortu gabe ikusi Ikusi, ikusi, bon, mendi agabe, itxa ez duela balio bera. Itz horiekino, jotan utziko dugu gure so laxaldia, berak baititu zue azteko mendiari buruz. Mari Antone Txevaren, urepeleko ausapez ohia zirela joitara dugu, eta zu, jan, anioz bere, xarako ausapez oia, mile esker biedi. Ba, zer di. Bai, ederki, mile esker